Negyedik fejezet E pillanatban földön nem volt boldogan Bebmer Aladinnál, s bár a három hónap egy örökké valóság volt az ő szerelme szívének, bízott a szultán szavába, s várt türelemmel. Ettől kezdve nem csak az órákat, napokat, heteket, de a pillanatokat is számlálta. Így telt el két hónap. Ekkor egy este, mikor lámpát akar gyújtani, Aladin anyja észrevette, hogy nincs olaja háznál. Elsietett a városba. Alig, hogy kilépett az utcára, csodálkozva látta, hogy a házak fel vannak díszítve. A boltok mind nyitva voltak, s fényesen kivilágítva. Nagy volt az öröm a vigasság az egész városban. Csillogó-villogó gúnyás udvari emberek lovagoltak a városon végig, s utánuk díszbe öltözött szolgák. Aladin anyja megkérdezte a boltban, hol az olajat vette, hogy miféle ünnepség van a városban. Hát nem tudja, hogy ma este van a szultán lányának a mennyegzője a nagyvezír fiával. Épp most jön a hercegnő a fürdőből, s az udvarbéli urak azért gyűltek itt össze, hogy haza kísérjék a palotába. Éppen eleget hallott a szegény asszony, futva futott haza a fiához, kinek szintén sejtelmesen volt erről a házasságról. – Fiam! – kiáltott az asszony magánkívül. – Vége, vége! A szultán nem tartotta meg az igéretét! – Miért ne tartaná meg a szultán az ígéretét? – kérdezte Alaldib megütődve. – Badrul Budur hercegnő még ma este felesége lesz a nagyvezír fiának – felelt az asszony, és elmondta, mit látott és hallott. Egy pillanatig úgy állt Aladin, mintha villámcsapott volna le mellette, de hamar összeszedte magát, eszébe jutott a csudalámpa, mondta az anyjának. – No, majd meglátjuk, csak készítsd a vacsorát, anyám, én addig bemegyek a szobámba. Aladin elévette a lámpát, megdörzsölt, és a szellem azonnal megjelent. Mit kívánsz? kérdezte a szellem. Szolgált vagyok, szolgálatodra állok. Hallgass ide, eddig akárhányszor kívántam, mindig hoztál nekem ennivalót, most azonban egyet kívánok, sokkal fontosabbat. Megkérettem a szultán lányának a kezét, nekem is ígérte, csupán három havi haladékot kötött ki. Szavát megszegte még ma este összeházasítja a hercegnőt a nagyvezír fiával. Azt kívánom most tőled, hogy mikor az új házasok lefekszenek az ágyukba, mind a kettőt ágyastól, mindenestől hozd ide. Meg lesz, uram, válaszolta a szellem. Parancsolsz még valamit? Ebb pillanatban semmi egyebet, mondotta Aladin, és a szellem azonnal eltűnt. Aladin visszament az anyjához, s nyugodtan megvacsorázott. Aztán ment a szobájába, de nem feküdt le várta a szellem visszaérkezését. Közben folyt a szultán a lakodalom, és jó késő volt, mikor a vendégek haza Akkor a hercegnő főajtónálója jelt adott a nagyvezír fiának, az észrevétlen eltávolodott, és a főajtónáló elvezette a hercegnő szobájába. Gyorsan lefeküdt, csak hamar jött a szultánné is a maga és a lánya asszonyaival, kik a hercegnőt levetkőztették, hágyába fektették, a szultánné megölelte, megcsókolta lányát, aztán mind eltávolodtak. Alig, hogy magára maradt a fiatal pár, még szót sem szólhattak egymáshoz, megjelent a szellem. Felkapta mind a két ágyat, s a másik pillanatban az Aladin szobájában tette le. – Vidd ezt az embert! – parancsolta Aladin a szellemnek. – Zárd el valahova! Napkeltekor, aztán vidd vissza a palotába. A szellem felkapta, elvittes, bezárta az egy nyomorult kis odúba. Ott lehet, s egész éjjel eszméletlen feküdt a nagy vezér fia. Aladin, bármennyire szerette a hercegnő, csak ennyit szólt hozzá szép gyöngéden. Ne féljen imádott hercegnő, itt biztonságban van, és bár végtelenül szeretem nem lépem át a köteles tisztelet határát. Amit tettem, nem azért tettem, hogy önt megbántsam. Csupán meg akartam akadályozni, hogy felesége legyen egy érdemtelen embernek, holott a szultán szaváltatta, hogy önt nekem adja feleségül. Ám a hercegnő annyira nem volt magánál, hogy alig hallgatott Aladin szavára. A rémülettől, a csodálkozástól ezt szót sem tudott szólni. Aladin nem is faggatta, szépcsendesen levetkezett, lefeküdt a nagyvezér fiának helyére, s háttal fordult a hercegnőnek. Eléb azonban kardot fektetett kettőjük közé annak jeléül, hogy halált érdemelne, ha a hercegnő iránt való köteles tisztelet ellen vétene. Aztán elszenderült, s aludt egész éjjel. Bezzeg nem aludt a hercegnő, ami nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy a fényes palotából micsoda szegényes hajlékba került. Reggel a szellem parancs nélkül megjelent, a nagyvezír fiát visszahozta az ágyába, aztán felkapta mind a két ágyat, és visszavitte a palotába. És alig, hogy eltűnt a szellem, kit azonban sem a nagyvezér fia, sem a hercegnő nem láttak, meg csak aladdinnak volt látható, jött a szultán, hadd lássa, hocs, mint van a fiatal pár. A nagy vezérfia, mikor hallotta, hogy jön valaki, felugrott az ágyából, beszaladt az öltöző szobájába. A szultán közbe belépett, ment egyenesen a lányához. Szokás szerint megcsókolta a homlokán a két szeme közt, de mikor lányának az arcára nézett, ugyancsak elbámult. Szomorú zavart volt a hercegnő tekintete, és a szultán hiába csókolta, hiába nyájaskodott kedves, becéző szókkal, nem tudta megszólaltatni a lányát. A szultán fejét csóválta, nem tetszett a dolog. Aztán ment egyenesen a szultánnéhoz, és elmondta, hogy mit tapasztalt. Hát, az természetes, mondta a szultánné, fiatalasszony illik, hogy tartózkodó legyen. Ebben megnyugodott a szultán, de a szultánné is sietett a lányához, és ím csak ugyanigaza volt a szultánnak. Igen szomorúnak találta a lányát. Elkezdte faggatni, és addig faggatta, míg nem a hercegnőből kitört az elfolytott keserűség. Ó, drága anyám, bocsásson meg, hogy nem fogadtam kellő tisztelettel, de ma éjjel oly különös dolgok történtek velem, hogy még nem tértem magamhoz. És elmondotta az első éjszaka csodálatos történetét. A szultánél nyugodtan hallgatta végig az elbeszélést, aztán azt mondta. Igen, jól tetted, lányom, hogy az apádnak erről egy szót sem szóltál, s másnak se szólj, mert még őrültnek fognak tartani. De a hercegnő erősködött, hogy ő a tiszta valóságot mondta, ha nem hisz neki, kérdezze meg a férjétől. A szultáné visszasietett a szobájába, hivatta a vejét, elmondta, hogy a lánya miféle bolondságokat beszélt, s azt kérdezte, hogy igaz-e. De az szégyenlette megvalani az igazat, s azt mondta, hogy bizonyosan álmába látta ezt a hercegnő. Közben a hercegnőt fölöltöztették az asszonyai, folyt az ünnepség, a nagy dínundánom egész nap, de bizony sem a hercegnő, sem a férje nem tudott felvidulni. Szomorú levert volt mind a kettő. Este aztán megint visszavonult az ifjú pár, de alig feküdtek le, megjelent a szellem, felkapta, vitte Aladinhoz, a nagyvezér fia megint egy szűk, nedves szobába fagyoskodott egész éjjel, reggel pedig a szellem visszavitte Aladinhoz az ágyába, akkor a két ágyat felkapta, és egy perc múlva letette a szultán palotájába. A szultánnak első dolga volt, hogy lássa a lányát. Jókor reggel bekopogott, és ím a hercegnő még szomorúbb, még levertebb volt, mint előző reggel. A férje pedig most is, mikor hallotta a szultán kopogását, a szobájába illant szégyenébe. – Nos, kedves lányom! – kérdezte a szultán. – Ez az éjszakád is olyan rossz volt? Látom az arcodon, hogy valami különös történt veled. Hadd hallom! A hercegnő a párnák közé temette az arcát, nem válaszolt, de a szultán most már szörnyű haraglalobban. Vagy megvallod, mi történt, vagy mindjárt levágatom a fejedet. Ó, édesapám, bocsássa meg hallgatásomat. Ha megtudja, hogy mi történt velem, tudom, nem haragszik rám, sőt, inkább sajnálni fog engem. Elmondta elejétől végéig, hogy mi történt, a két éjszakán s hozzátette. Ha pedig nem hiszi mindazt, édesapám, kérdezze meg a férjemet. Ő sem mondhat egyet. Mondotta a szultám. Kedves lányom, rosszul tetted, hogy már tegnap reggel nem mondtad ezt nekem. Nem azért adtalak férjhez, hogy szerencsétlenné tegyelek. Én a te boldogságodat akarom. Hát csak ne búsulj, ma gondoskodom arról, hogy többé az éjszakádat meg ne zavarják. Azzal elbúcsúzott a lányától, ment a szobájába, s behívatta a nagyvezért. Beszéltél már a fiaddal, s mondott neked valamit? Felség, nem is láttam a fiamat. Most a szultán elmondta a nagyvezírnek, amit a lányától hallott, s hozzátette. Meg vagyok győződve arról, hogy a lányom az igaz valóságot mondotta. Most már csak azt szeretném tudni, mit mond a fiad. Eregy, kérdezd meg! A nagyvezír azonnal ment a fiához, és mondta neki. hallod de fiam, ezt meg ezt hallottam a szultántól, igaz-e? Mit tűrés tagadás válaszolta fiú, igaz édesapám. Rettenetes két éjszakán volt, s ki nem tudom mondani, mit szenvedtem. Két éjjel voltam bezárva egy szálingbe, sötét, nedves szobába, s meg se tudtam mozdulni, úgy megvarázsoltak. S ami különösen csudálatos, sem amikor felkapták az ágyat, sem amikor letették, egyszer se láttam senkit. Mit tagadjam, édesapám, bármennyire szeretem a hercegnőt, s ha még olyan nagy tisztesség is nekem, hogy az veje lehetek, inkább meghalok sem, hogy még egy ilyen szörnyű éjszakát szenvedjek át. Azt hiszem, a hercegnő is így gondolkozik. Legjobb lesz hát mindkettőnkre, ha elválunk. Kérlek, hát édesapám, beszélj a szultánnal, hogy a házasságunkat semmisítse meg. A nagyvezér, ha még hogy nagyra is volt azzal, hogy a fia veje lesz a hatalmas szultánnak, szívéből megsajnálta. Sietett vissza a szultánhoz, jelentette, mit hallott a fiától, s alázatosan kérte a szultán, engedje meg, hogy fiát hazavihesse. Minek szenvedjen tovább a fiatal pár? Legjobb, ha elszakadnak egymástól. A szultán igazat adott a nagyvezírnek, s egyszerűen megparancsolta, hogy szüntessék be az ünnepséget a palotájában, a városban és az egész országban. Bezzek, hogy lett erre nagy álmelyekodás a városban. Egyébről sem beszéltek, s mind azt virtatták, hogy mi lehet a hirtelen vállásoka. De ezt egyedül csak Aladin tudta, kinek. mondanom sem kell, nagy volt az öröme. Sem a szultán, sem a nagyvezír nem is sejtették, hogy Aladin mesterkedése az egész dolog, mert hogy már el is felejtették a szegény asszony fiát. De mikor a három hónap letelt, Aladin eszükbe juttatta a szultán ígéretét. A harmadik hónap utolsó napján Aladin anyja felment a palotába, ott megállott az ő helyén a szultánnal szemközt. A szultán azonnal meglátta Aladin anyját, s most már eszébe jutott az ígérete. Szólt a nagyvezírnek. Nézd, itt van az az asszony, ki három hónap előtt azt a szép ajándékot hozta. Vezettesd elém! A főajtonáló elévezette az asszonyt, ez földre borult a szultán előtt, majd a szultán parancsára felállott. Mit kívánsz? kérdezte a szultán. Felség, mondta az asszony, fiam nevébe jöttem, hogy emlékeztessen felségedet három hónap előtt tett ígéretére. Ám a szultánnak nem volt ínyére ez az egész házasság, s mert, hogy Aladin alacsony sorú ember volt, nem válaszolt az asszonynak azonnal, hanem visszahúzódott a szobájába, vele a nagyvezír, s tanácsot kért tőle, hogy mind bújjon ki az ígérete alól. Felség, mondta a nagyvezír, csak egy mód van erre. Olyan sokat kell kérni Aladintól, hogy ne tudja megadni, még ha a világ leggazdagabb embere volna is ő. A szultán helyeselte a nagyvezír tanácsát, és azt válaszolta Aladin anyjának. Jó asszony, Tudom, hogy egy szultánnak meg kell tartania adott szavát, és én meg is tartom. De addig mégsem adhatom fiathoz a lányomat, amíg meg nem tudom, hogy elég gazdag-e az én lányomhoz. Hon meg hát neki, hogy küldjön 40 aranytálat, az a 40 tál legyen tele olyan drága kövekkel, amiért már egyszer hoztál. Ezt a 40 tálat hozza ide 40 fekete rabszolga, és ezt a 40 rabszolgát vezesse 40 fehér és fiatal rabszolga. Mind a legszebb növésű, s a legpompásabb ruhában. Ha ezt a föltételemet teljesíti, övé a lányom. Elment Aladin anyja nagy búval bánatta, egész úton sóhajtozott. Hogy ne sóhajtozott volna, mikor ilyen rossz hírrel kellett hazatérnie? Honnél tudjon Aladin annyi aranytálat szerezni, s azokat még meg is töltse drága kövekkel? Hogy negyven fekete, meg fehér rabszolgát hol szerez? Olyan erős nagy volt a bánata, hogy alig tudta elmondani Aladinnak a szultán kívánságát. De bezzeg nem búsult Aladin, amikor megtudta, mit akar a szultán. De ennyi az egész. Többet is megtennék én badrul budur hercegnőjér édesanyám. Csak erej, édesanyám, készítsd az ebédet, majd elvégzem én a magam dolgát. Amint az anyja eltávozott, elévette a lámpát, megdörzsölte, egyszerűen megjelent a szellem, s megkérdezte, hogy mit parancsol. Aladdin pontosan elmondta a szellemnek, hogy mit kívánt tőle a szultán, a szellem nyomban eltűnt, aztán egy pillanat, kettő, újra ott termett a szobába, vele negyven fekete rabszolga, mindenik kezébe drágakövekkel, színig tele aranytál. A tálak is, a drágakövek is még szebbek, nagyobbak, ragyogóbbak voltak, mint amit először küldött Aladdin a szultánnak. És jöttek a fehér rabszolgák is, mind egyenesek, mint a nácál, gyönyörű legények. Alig fértek az Aladdin szobájában. Kívánsz-e még valamit? kérdezte a szellem. Most semmi egyebet, felelt Aladin, s a szellem eltűnt. Közben hazajött az Aladin anyja a piacról, szeme szája átva maradt a csodálkozástól. Aztán éppen le akarta tenni a fájtlát, de Aladin nem engedte. Édesanyám, nincs vesztegetni való időnk. Még mielőtt a szultán megnyitja a törvénytevő gyűlést, menj vissza a palotába, add át neki az ajándékot, hadlása, hogy nem tréfálok. Feleségül akarom Badrul Budur hercegnőt. Szót sem szólhatott az asszony. Aladin kinyitotta az ajtót. A fekete rabszolgák fejükre a nehéz tálakat, és elindultak párosával. Két fehér rabszolga, két fekete utána, s így végig. Aladin, mikor az anyja is kilépett a szobából, az utolsó rabszolgával betette az ajtót utánok, aztán ráült, és csendesen, nyugodtan várta a szultán üzenetét. Hely, mit tenger nép verődött össze az utcákon tereken, ahol a negyven fehérs, negyven fekete rabszolga elvonult. Ilyen fényes, ilyen pompás felvonulást még nem láttak világéletükben. Mert a rabszolgák ruhája a legdrágább sejen volt, s a csillogott, ragyogott a szertelen sok drágakőtől. Egy-egy ruhát milliókra becsültek a kereskedők, s emellett nem győzték csodálni a fehér rabszolgákat. Egyikük dalib volt a másiknál. Mintha a világ minden tájékáról válogatták volna össze őket. Mikor aztán a nyolcva rabszolga a szótán kapujához ért, a portás azt hitte, hogy az első rabszolga valami hatalmas gazdag király, s meg akarta csókolni a ruhája szegélyét. De a szolga azt mondta, mi csak rabszolgák vagyunk, majd jön a király is, ha itt lesz az ideje. Aztán szépen felmentek a törvénytevő nagyterembe, negyven rabszolga a terem egyik, negyven pedig a terep másik oldalán sorakozott. Akkor aztán sorba a elé járultak a fekete rabszolgák, s egyenként letették a tálakat. Majd földre borultak, homlokkal érintették a szőnyeget. Ugyanezt tették a fehér rabszolgák is. Aztán fölkeltek, a fekete rabszolgák a tálakról leoldozták a kendőt, kardjukkal a mellükön keresztbe fonták, s így álltak mereven, mozdulatlan. Közben Aladin anyja előrelépett, s mondta, el, amint következik. Felség! A fiam aladin jól tudja, hogy ez az ajándék nem méltó a hercegnőhöz, de reméli, hogy felséged is, a hercegnő is kegyesen fogadják, mivel hogy a felséged feltételének megfelelni igyekezett. De a szultán alig hallgatott az asszony beszédére, mert a szeme csak úgy káprázott a szertelen ragyogástól. Még álmában sem látott ennyi drága követ egy rakáson, de még olyan gazdag fényes ruhákat sem, aminőt a rabszolgák viselte. A legelőkelőbb udvari emberek ruhája is elhalványodott az oké mellett, de még magának a szultánnak a ruhája is. Ahelyett, hogy az asszonynak válaszolt volna, a nagyvezírhez fordult. Nos, mit gondolsz arról az emberről, bárki fia légyen is, aki ilyen ajándékot tud küldeni? Métatlannak tartod a lányomhoz? Bármennyire fájt is a nagyvezírnek, hogy az ismeretlen valaki így túlszárnyalja az ő fiát, Kénytelen volt megvallani, hogy nincs ugyanaz a kincs, amely annyit érne, mint a hercegnő, de ami igaz, igaz. Aki ezt az ajándékot küldte, nem méltatlan a hercegnő kezére. Ugyanúgy vélekedtek a többi udvarbéliek is mint. Jó asszony, fordult most a szultán Aladin anyjához. Eredj és mondd meg a fiadnak, hogy tártkalokkal várom, s annál nagyobb az örömöm, minél hamarabb jön el a lányomért. Amint Aladin anyja eltávozott, a szultán felfüggesztette a törvénytevő napot, hívatta a hercegnő szolgáit, és a negyven állat egyenesen az ő szobájába vitette, hogy ott még alaposabban megvizsgálja az ajándékot. De gondja volt az Aladin szolgáira is. Azokat az udvarban állította sorra, hogy a hercegnő is lássa az ablak át, és hadd győződjék meg a saját szemével, hogy igaz valóság, amit róluk beszél. Közben Aladin anyja hazahért, s nagy örömmel közölte, hogy mi jóval járt. Íme, édes fiam, amit nem hittem, megtörtént. A szultán most már csak ugye neked adja a lányát, s türelmetlenül vár téged. Készül fiam, s vigyázz, nehogy csalódjék várakozásában. Aladinnak alig volt szava a nagy örömtől. Hirtelen befordult szobájába, megdörzsölt a lámpát, s azt mondta a szellem neki, tüstént megjelent. Szellem, azért hivatalak, hogy készíts nekem fürdőt azonnal, és szerez nekem olyan fényes ruhát, amilyen még nem volt. A szellem azonnal láthatatlanná tette magát is, Aladint is, aztán fölemeltes egy fürdőbe tette le, amely a legszebb, legfinomabb márványkövekből volt építve. Nem látott maga körül senkit Aladin, de érezte, amint fürdetik, mosdatják, dörzsölik, mindenféle illatos kenőcsökkel kenegetik. Aztán bevitték egy másik terembe, ott láthatatlan kezek felöltöztették olyan ragyogó fényes ruhába, amilyet emberi szem még nem látott. Akkor a szellem visszavitte őt a kicsi házba, kérdezte, parancsol-e még valamit? Igen, mondta Aladin, Hozzá azonnal egy paripát, de olyan szépet, amilyen még nem volt. Kantárja, nyerge, minden szerszáma csak úgy ragyogjon aranytól, gyémántól mindenféle mindenféle drágakőtől, aztán hozzá nekem húsz rabszolgát, s azok is legyenek oly gazdagon, ékesen felöltöztetve, mint akik az ajándékot vitték. S azok két oldalt meg utánam jöjjenek. És hozzá még húszat, akik meg előttem járjanak. Hozzá az anyám részére is hat rabszolganőt, s azok is legalább olyan ékesen legyenek felöltöztetve, mint Badrulbudur Budur hercegnő rabszolganői, és hozzá még tíz zacskóban tízezer aranyat. Eredje sies! Egy-két pillanat múltán már jött is a szellem a paripával, a negyven rabszolgával, kik közül tíznek a kezében zacskó volt. A zacskóban tízezer arany, s hat rabszolganővel, mind más-más fényes ruhában. A tíz zacskóból négyet az anyjának adott Aladin, a többit a szolgáknál hagyta, és megparancsolta, hogy míg a szultán palutájába érnek, szórják az aranyat a népnek, had emlegessék meg ezt a szét napot. Most Aladin egy rabszolgát a palotába küldött, hogy kérdezze meg az ajtónállótól, mikor jelenhetik meg a szultán színe előtt. Nyomban jött az üzenet, hogy a szultán türelmetlenül várja. Nosza, Aladin felpattant a paripára. Indult a palotába, két oldalt s mögött a rabszolgák, és bezzek, hogy kicsődődtek az utcára a népek. Gomólygot hullámzott a tömeg, és nem győzték csodálni Aladint, ki szebb volt, díszesebb volt a legszebb királyfinál. Bizony alig ismertek rá az emberek, úgy megváltozott. Közben a rabszolga két marékkal szórta az aranyat a nép közé, s Aladinnak áldották még a lábanyomát is. Így érkezett Aladin a palotába, s mikor belépett a nagy terembe, már ott ült a szultán a trónján, s a terem két oldalán sorba állottak az udvarbéli nagyurak, mind ragyogó fényes ruhában. De bezzek, hogy elhalványodtak ezek a ruhák is az Aladiné mellett. Elbizony, még az ő rabszolgáinak a ruhái mellett is. Ámult bámult a szultán, mikor Aladint meglátta, és nem vártam meg, míg földre veti magát előtte, hanem két-három lépést elébe ment, megölelte, megcsókolta, aztán maga és a nagy vezér közé ültette. Mondotta Aladin. Felség, háládatos szívvel fogadom irántam való nagy kegyességét, de nem feledem, hogy rabszolgaivadék vagyok, s mi mélyen állok felséged alatt. Bocsásson meg hát nekem, hogy szememet fölmertem emelni a hercegnőre, bár nem titkolom, hogy meghalnék bánatomban, ha kezét meg nem nyerhetném. Fiam, válaszolta szultáns közben, újra megölelte. Igazságtalan volnál irányom van, ha az adott szavam őszinteségében kételkednél. Azzal jeltadott. adott. Megszólaltak a trombiták, mindenféle harsonák, hangszedek, s a szultán Aladint ragyogó nagy terembe vezette, hol már terítve volt két szemére. Csupán a szultán és Aladin ültek asztalhoz, az udvarbéli nagyurak pedig felszolgáltak nekik. Ebéd közben a szultán sok mindenről beszélt Aladinnak, s örömmel látta, hogy Aladin értelmes, okos, művelt fiú. Mikor aztán vége volt az ebédnek, a szultán elé a város főbédáját, s megparancsolta, hogy készítse el a házassági szerződést Aladin és Badrul Budur hercegnő között. Míg a szerződés készült, tovább beszélgetett Aladinnal, s az udvarbéli urak is megcsodálták Aladin értelmességét. Mikor aztán a szerződés elkészült, a szultán megkérdezte Aladint, hogy itt marad-e a palotában, s még aznap megtartsák el lakodalmat. De Aladin bocsánatot kért. Ő már azt szeretné, ha a saját palotájába tartanák meg. Csupán arra kérte még a szultánt, hogy adjon az udvarában akkora helyet, ahol a palotát felépítheti. Válasz fiam helyett a palotádnak, ahol tetszik, mondotta a szultán. Csak siess az építkezéssel, hogy mielőbb megtarthassuk a lakodalmat.